Feira Oito da, da noite noite Um verdadeiro voleio na nuca do mau humor Está entrando no ar, no ar Felicia, Para todo o Brasil e o mundo O Escula Show <risos> E senhoras e senhores, estamos chegando aqui, ah, é esse, rapaz, já começou zoado aqui o negócio, tá começando mais um Escula Show aqui para vocês, e a minha voz, eu não sei porquê, parece que tá longe, mas não tá, não sei qual é que é esse microfone, Abner Rodrigues, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite, ouvintes, é, você tá com a voz de frango engasgado. É, eu não sei o que aconteceu, esse microfone aqui, daqui a pouco a gente dá um talento nele. Enquanto isso parece que eu tô lá no fundo do poço <risos> escola Skullashow começando a edição número 31 Hoje dia 30 de agosto de 2013 E olha, um programa realmente que promete Um programa que promete com muitas atrações Temos o aqui de volta O Skullashow semana passada não teve, né mas agora a gente tem de volta E, bom, o que, que mais a gente tem? Tem lançamento de quadro novo aqui também. Sim, temos as dicas de cinema com o Zé Wilker e também o Escula Show no Mundo das Curiosidades que você vai conferir no programa desta sexta-feira. Muito bem. Bom, para começar bem, né você pode mandar o seu recado para gente através da nossa página lá no Facebook, facebook.com.br esculashow, certo? facebook.com.br esculashow, você vai lá. E manda o seu recado pra gente. Esse microfone, eu não sei porquê. Eu tô cismada aqui. o negócio me decidiu dessa vez. É da pau, mas não foi qualquer pau, não. Foi no ar. Atenção, ó. Teste. Opa, opa. Opa. Opa, agora, agora foi. Opa. É isso. Agora desliga Abner. Muito bem. Agora, ó. Quando, quando, quando você sai do microfone. Quando eu desligo o seu microfone, o meu fica até até fica legal. Eu até fica legal, mas quando eu liga de novo, ó, vai ligar. Eita! Já deu um negócio, mas iquisiro outra vez. Parabéns. É a estrutura que temos, infelizmente, né? Então vocês vão se acostumando com isso. Tá certo? Bom, vamos então aqui começar esse programa com Cultura e Informação para galera, né? Informação, notícias e muita música bonita para você aqui nesse Colashow que está começando agora, trazendo o melhor da música, inclusive Falcão, Falcão, Falcão aqui presente com toda a sua magia das suas músicas, vamos ouvir, vamos ouvir um pouquinho, vamos lá, vamos lá. Bom, o cara não começou a cantar, que legal. Bom, legal, viu? legal, vida né? cara Hoje o um programa pai. começou bem, viu? O programa tá começando bem, meu microfone onde tá ba... Agora que eu entendi, por que que seu microfone era mais baixo nas outras edições? Por então... quê? Ué, por quê? Porque era o esse microfone que tava aqui comigo. Ah, entendeu? entendi. Não fica sempre mais baixo, mas a gente já aprendeu, tudo bem. Bom, vamos para as notícias aqui, senhoras e senhores, as informações que vem chegando aqui. Olha, aí e tem notícia... Inclusive notícia nacional, viu? Dessa vez a gente sempre, né, tendo poucas notícias do Brasil, dessa vez nós temos... É, na notícia. verdade só tivemos uma até hoje, se não me engano. Pois é, olha só essa história aqui, o namoro na internet que acabou com um tiro no pênis. Oh! Pelo amor de Deus, olha só essa história, vamos ouvir aqui, ó gente da 73ª DP investigaram... Isso daí é no Rio de Janeiro, certo? Investigaram a história de um homem de 22 anos que levou um tiro no pênis após marcar um encontro romântico com uma mulher que conheceu pelas redes sociais. ao perigo do Facebook. É, é vai, vai. Olha o perigo, meu querido. E aí, o que, que acontece? Ela era namorada de um traficante do Morro do Feijão. E o amor... Olha, o cara cozinhou ele. O cara cozinhou, olha só. Na quinta-feira passada, né, que aconteceu o caso, aliás, na retrasada, né, que aconteceu, o rapaz conheceu a mulher, depois de muito paquera pela internet, se encontraram, mas quando ele chegou no local marcado, que é... com a mulher aí, né, que ele conhecia a mulher como Priscila Gatinha, você vê que beleza, ele pegou e aí descobriu que era uma arapuca, era uma cilada, só tinha maluco ali, quatro maluco num Corsa Sedan Prata... Que abordaram o cidadão e disseram para ele parar de se meter com a mulher do traficante. Ele tentou fugir, mas foi atingido por dois tiros de raspão. Um no peito, um no ombro. E aí, mais um outro tiro que pegou bem ali no pirulito, mano. Eita. Não, mas tem lógica. Por quê? O cara do morro do feijão. Certo. Ele quis a linguiça para temperar, caraca. Pelo amor de Deus, cara. Essa foi sensacional. Olha, Abner Rodrigues nas notícias aqui trazendo comentários sensacionais aqui nesse programa hein? Olha, eu vou falar para você, mas você vê, notícias do Brasil, hein? Tem mais notícias do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala da mulher, que ela ela ai, como que eu vou explicar isso para vocês? Gente? Deixa é... para depois. Deixa para depois uma mulher que quase ficou cega. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar. Vamos agora pro horóscopo com o nosso desastrólogo Vonduto. <risos> já já a gente volta. Horóscopo, tá grosso. Vamos conferir seu signo. Vamos agora para a previsão do seu signo durante esta semana. Estou de volta. Previsões para você que é de Arians. Se estiver solteira, poderá encontrar um namorado. Olha, Ariana, para isso é simples. Basta você ir ao supermercado na prateleira de arroz. Provavelmente você encontrará o que procura Previsões agora para você que é de Touro. Taurino, liberte-se da preguiça. Mas não precisa ser agora, tá? Pode deixar para depois. A impressão é agora para você que é de gêmeos. Geminiano, mostre o seu valor. Para isso, é necessário você colocar uma etiqueta com seu preço estampado em algum local visível do seu corpo. E no próximo bloco, mais horóscopo para você. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. É meu amor estar aqui. Eu estou aqui para trazer para vocês... A nova programação de setembro do sistema Brasileiro de Televisão, FDP. E depois do sucesso da Gabi Quase Proibida, nós temos de volta Boris Cazói na nossa emissora. Ele volta em um programa em que ele apresenta totalmente repelado. Isso é uma vergonha. É o Boris só para maiores. <risos> e também você não perca. A volta do chinês mais querido de todo o México. O jovem Lin, ele é chinês e ele se muda para Capocco para montar uma oficina onde ele conserta rádios. Quando um dia um rapaz vai até a loja do Lin com um rádio quebrado e um tubo de super bomba. E aí ele vai deixar... Ele vai deixar pro Lin Coloradion. Em setembro, aguardem. Botando... Muito bem, é a programação que vem aí, né? Pois é, que beleza, maravilha. É o Skula Show rolando aqui, né? No, Nas ondas magníficas da e rádio ao vivo nessa sexta-feira. Cadê o microfone aqui? Ainda tá meio zoado. Ah tá bom, tá bom, tá bom. Tá melhor do que antes, tá melhor outro, Claudinho. Valeu melhorou, melhorou, melhorou, muito bem vamos então aqui as notícias, o, o Luiz Felipe Danelon, Lanzoni, nosso querido Luiz Lanzoni, mandou um recado aqui, o programa começou com todas e quisira, que beleza é verdade, é verdade cara, você vê, um bom programa, Marcão, valeu E tem, tem recado e chegou o recado para você também, não foi, Bia? Chegou o recado da Beatriz Stapledon. Ah, Beatriz Stapledon. E aí, o que que ela manda? Pô, oh, rapaz, agora você me quebra as pernas. Por quê, pô? Ah, você tá outro um recado <risos> na mão aí, cara. Tá. A Beatriz Stapledon pediu para mandar um beijinho para ela e para mamãe e para dona Elisa Stapledon, que estão ouvindo a gente. Certo. Beijo para mim e para mamãe, que eu sei que o Marcão adora falar meu sobrenome. É, é dessa vez ficou para mim, tá? Essa, é, pois é, Silvastória. É, o Stapledon é legal. É, é bonita, bonita. Staple, em inglês, é Grampo, né, Grampo. Grampo, eu não sei o que que é essa menina Beatriz, menina piolho, isso, exato, exato, muito bem, muito bem, bom apelido, menina piolho, falando isso, ela que é namorada do Beto Angeloiro, lutador da BWF, não me culpem pelo nome do cara, certo, mas é, eu tenho que falar aqui, dia 7 de setembro, nós vamos ter um show de luta livre lá no feriadão, né, para você que tá aí de bobeira em São Paulo, sem ter o que fazer, vai lá no sabadão, dia 7 de setembro no ginásio esportivo 7 de setembro, que tem o mesmo nome, na Rua Bom Jesus 599, na Água Rasa, a partir das 7:30 e da noite vai ter lá show de luta livre, eu vou estar lá, né, porque a galera já sabe que eu narro luta livre, todo aquele negócio, né, muito bem. E, bom, se você quiser mandar um recado... Faça aí que nem o pessoal. facebook.com/ Facebook.com.br Tem Sério? mais uma mensagem aqui da Bia. Mais uma? Opa, é... vamos ver. Grace, you're the one that I want. Pergunta pro Marcão se ele lembra do nosso dueto romântico com essa música. Pelo amor de Deus. Cara, uma vez, eu não lembro onde que era, a gente começou a cantar... É aquela música tema de Grise nos tempos da brilhantina né? E Fazer o quê né cara É o que acontece tá? Ela canta bem, canta bem, maravilha Entendeu, e aí Esses momentos Qual é o nome do aí. namorado dela mesmo, do lutador? É o Beto o Anjo Loiro É o inimigo do Paulo Nunes. Por quê? É, não é o diabo loiro? É verdade, é verdade. Não, o diabo loiro era o nome do pai dele mesmo, lutador diabo loiro, o pai do anjo loiro, por isso que ele pegou esse nome. é ah, Filho do Paulo Nunes. Filho do Paulo Nunes. Pois é, bom, vamos às notícias aqui, que a gente já tá falando muita groselha. Outra notícia nacional, pra galera que fala que a gente não fala de notícia do Brasil. A gente fala, assim, lógico que gente fala. Vamos dar uma olhada na história dessa mulher. Acompanha comigo. Olha só, uma mulher que tá fazendo uma cirurgia após... Uma lesão no olho. Ela teve uma lesão no olho séria e ela corre o risco de ficar cega. Agora, o que que lesionou o olho dela? Foi um jato de sêmen. Epa! Foi um jato de sêmen, é verdade. Vocês desculpem eu falar As disso nesse As notícias nacionais estão bombásticas. Não, né? mas é, olha só. A carioca comerciária e carioca Eliana Mara, de 31 anos acaba de passar por uma delicada cirurgia no globo ocular esquerdo devido a uma lesão causada pelo impacto do jato seminal liberado pelo marido. O analista de sistemas Maurício Almeida, 35 anos. É bom que dão os nomes. Assim. É legal! <risos> para que isso, né? Mas tudo bem. Depois do atendimento de emergência no pronto-socorro do Hospital Albert Schultz no domingo, a paciente foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, onde passou por uma avaliação oftalmológica, retornando para o Albert em seguida. Na tarde da segunda-feira, a mulher foi submetida a uma cirurgia, mas ela ainda corre o risco de perder a visão. Ah! É, segundo o relato aí da paciente e do marido, não houve uma nenhuma anormalidade no ato sexual. Ah, imagina. Ah, mulher, não. Olha. <risos> imagina. Você vai mirando no olho da mulher, né? E não tem nenhuma nada de anormal, hein? Nada de anormal, tranquilo, beleza? Mas aí eles <risos> eles Eles dizem aqui que por causa do sexo oral, o líquido foi emitido com muita força e por isso acabou <risos> causando a lesão no globo ocular da Eliana. Esse é o... o velho caso que a gente pode dizer que ela tomou no olho, né? É, não, realmente, <risos> realmente, cara. E aqui o médico explica, olha, meninas, fiquem calmos, o doutor Hermínio Cruz explica aqui, olha, que o contato com os olhos não causa cegueira, porque o sêmen é basicamente composto de açúcares e proteínas. É, mas ninguém quer pôr na mão, mas, Tudo bem. E é, o que que acontece? O que ocorreu mesmo nesse caso foi... No, no que diz aí o doutor, a intensidade. Do, do, Acho que pela é? força do jato, Exatamente. ele deve ter colocado como injeção, é, a pelo, seringa. Pelo amor de Deus, cara, é a inseminação beca... artificial ocular. É, é uma maravilha, né? O ocular agora. É maravilha. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lisa Stapledon, ela falando que vai no show de 7 de setembro, que maravilha. Nos vemos lá, viu? Demorou é nós. Maravilha e bom, mais notícias vem chegando aqui, né? Essas essas brasileiras agora foram foram exatas, hein? Foram notícias realmente sensacionais. Sacaninhas, né? É pois é, mas vamos voltar ao nosso bom e velho dos Estados Unidos, onde tem concurso de arte, só que não é um concurso de arte comum, não. É um concurso de arte para chimpanzés. Exatamente, concurso de arte aí para os símios, onde um chimpanzé em particular, o chimpanzé Grant de 37 anos ganhou o concurso que premia em 10 mil dólares, né? fazendo uma pintura com a língua. Olha que maravilha, o macaco que pinta telas com a língua. Olha aqui tá a imagem da tela aqui da, da pra galera, a gente vai colar. Lógico, agora nesse momento a notícia para você acompanhar lá também na página do Escola Show, certo? Você que quer acompanhar aí a a imagem dessa tela bonita que o macaco pintou. E olha só, o Brent de 37 anos ganhou aí Fazendo essa pintura com a língua e segundo aí o, o local, né o, o, o santuário que é responsável pelo macaco, o dinheiro vai ser usado para melhorias no local. Muito bem, olha só, 27 mil pessoas votaram na pintura do Macaco Branch, o link tá ali na página do Escula Show, você pode conferir. facebook.com/ Escula Show, aproveita e curte a nossa página lá e manda o seu recado ali no nosso mural, tá certo? Você pode mandar que a gente ler. Então, no eu falei para você, né, que a, a Beatriz Stapel pediu a música? Sim. sim. Aí ah, eu falei para ela que iríamos baixar para trocar procurar para poder tocar para ela. Ela Isso, ser os né? lindos. Eu falei, não precisa mentir, né? Não, é verdade. Não, <risos> não. não, vamos exagerar aqui também nesse programa, certo? Porque a sinceridade é fundamental nesse negócio. Bom, olha, daqui a pouquinho você já acompanha a primeira estreia do Escola Show, Escola Show no Mundo das Curiosidades. Ela deu uma boa ideia para essa moça. É, pra... Qual? Que tomou o jato? É qual a ideia? É da próxima desse. vez ela usar um óculos de natação. Pelo <risos> amor de Deus, cara. Amor estilo Michael Phelps. Né? É, você vai ficar ali. bacana. Pô, realmente, cara, você vê oh, como é que pode, né, cara, no olho ali acertar, eu ainda tô indignado desse negócio aqui. Acho que ele errou o olho. Ele errou o olho, é verdade, ele errou, ele errou, acabou acertando o olho que não era para acertar esse cidadão maroto. Daqui a pouquinho, senhoras e senhores, nas notícias nós vamos ter é, mais notícias só a Unidos. gente fica falando a gente fica falando besteira é. dando risada aí eu tô escrevendo uma mensagem séria ceira para pessoa do lado eu coloco o kkká na frente Não, mas é cara você vê a gente a gente acaba perdendo um pouco essa <risos> essa vergonha na cara vamos autom mágico às vezes a pessoa me faz uma pergunta eu respondo não sei o que kkk qual eu, eu porque eu tô rindo na mensagem. <risos> é verdade, não, realmente, a pessoa pensa, pô, você, você não tá me levando a sério e tudo mais, né? Daqui a pouquinho, senhoras e senhores, nós falamos de um casal norte-americano, né, porque os Estados Unidos é campeão, um casal norte-americano que foi preso fazendo sexo na loja. Olha só o público tal, aquela coisa toda, né... Cheia de, de Breganites. Muito bem. Bom, vamos falar aqui do programa. A gente tem hoje uma edição muito boa do escola aqui, da Britney Spears, né? Que a gente, inclusive, colocou lá na página do Facebook pra galera conferir lá, né, o, o vídeo da música original. E já temos a paródia pronta que vai rolar neste programa. A versão de Criminal. Criminal, exatamente. Criminal, uma música, olha, sensacional e vai ser parodiada aqui no Escula, que ainda hoje você não pode perder, vai passando para os amigos e tudo mais, que o Escula Show um programa sensacional, que tá no ar ao vivo, para todo o Brasil, e que também vai ao ar até às 10 da noite. Muito bem, pode passar também para galera sintonizar aqui na rádio, mas daqui a pouquinho, porque agora, meu querido, é hora da gente ir para o break. Mas que programa mais da hora... É. Os tira tiram muita onda então não saia da cadeira Que o Escolar Show já vai dotar. Muito bem, estamos de volta aqui no Escolar Show Um programa que é simplesmente sensacional yeah, yeah. Bom, <risos> e o negócio é o seguinte Agora oito e meia, né, ah... Uh o nosso programa vai rolando até as 10, você sabe, você pode mandar os recados pra gente, a Lisa aqui falando, olha só, é, já disse isso na semana passada, mas vou ser obrigado a repetir, complicado trabalhar ouvindo essas coisas, haja concentração, meu amigo, na verdade, que esse programa... Esse programa acaba de é para descontrair, mas é também para distrair, né, a galera? É fazer aquele, jogar aquele programa bacana, tal. Quer ser demitido? Escuta a gente no horário de serviço. É, exatamente. Exatamente. Justamente seu chefe te rondando ali, vendo você gargalhando que nem tonto. É, não, pois é, cara. Aí você só não deixa o chefe ouvir o programa, né? Porque aí é complicado. Bom. Senão ele não demite. É, aí é capaz o menino vai, de... começar, vai começar a rir, então, um programa super divertido, você vê. A sensata artificial aqui, né? Que a gente solta no botão, ó. Que maravilha, muito bom. É, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui a, a sequência de quadros, tal, que a gente tá muito no blá-blá-blá. Diga. Mais artificial que essa risada que a gente usa aqui, só a risada do público da Praça é Nossa, né? Não, não, não pior é que não, viu? é grava, Os cara vai lá. Eu não entendo isso, cara. Deixa eu voltar aqui. Volta, volta a trilha aqui para eu ter tempo de falar. Eu tava assistindo esses dias um especial da Praça é Nossa que os caras mostrou lá. Eles têm uma galera que a mesma galera, toda semana a mesma galera, ela vai lá para uma plateia ali que tem uns microfones e tal, ganha R$ 50 para da risada, né, maravilha isso daí? É bom. É bom, eu queria. Eu queria, queria saber qual que é o esquema para participar lá. Eu tô risada lá, não tem problema por 50 conto, meu amigo. Nós até chora, né? É uma coisa maravilhosa. Bom, a gente vai até a TV Velório. Opa, Conselho de assassino falar que o cara era uma boa gente, <risos> pelo amor de Deus. Bom, vamos fazer o seguinte, gente vamos aqui, ó, para pro nosso querido Professor Cedilha e Professor Salsicha, sim, trazer um pouco de formação pra galera. Sempre questões, né? Atenção, professor, responda pra nós, por favor. Muito bem senhoras e senhores, realmente estamos aqui de volta Nas ondas magníficas do programa Escolachou Eu, professor Cedilha, trazendo conhecimento Junto ao meu fiel companheiro, professor Salsicha Boa noite aos ouvintes e boa noite professor Cedilha Muito bem, é professor Salsicha Você que sempre recebe aí as cartas dos nossos ouvintes Trazendo dúvidas, perguntas, grandes porquês Procurando elucidar as suas grandes lacunas de cultura cerebral é, Por favor, nenhuma pergunta para que a gente possa responder e trazer o conhecimento para o pessoal sim vou sortear uma carta agora dos ouvintes do escola show e vou selecionar a pergunta de algum ouvinte selecionei a carta aqui da dona genoveva de minas gerais perguntando qual o papel do Fat Family no avanço das comunicações? É muito bem, o Fat Family, ele tem um papel muito importante no avanço das comunicações brasileiras, afinal o Fat Family foi a primeira banda larga do Brasil, não é? Hum... Muito bem, é mais uma pergunta por favor. Sorridente, sempre se diverte e se deleita com as minhas respostas sempre concisas de cada pergunta, não é? Dona Rosineide pergunta, ela afirma na verdade que todas as notas de real tem o desenho de um animal. Por que na nota de 100 o desenho é de um peixe? E minha querida Rosineide, olha, nas notas de real, lógico, tem animais, como você bem observou. E, lógico, na maior nota, a de 100 reais, há a imagem de um peixe. para te lembrar que dinheiro que é bom, nada. Não! Ah! Muito bem, vamos a mais uma pergunta. A pergunta agora vem do Rosevandro. Nossa, a pergunta do nosso ouvinte Rosevandro é a seguinte. Recentemente, saiu uma notícia que a presidenta Dilma saiu escondida de moto por Brasília. Mesmo com essa rebeldia toda, a presidenta disse uma vez que não sobem árvores. Por que, professor Cedrinha? Não, isso é, é é muito fácil é muito fácil meu querido ouvinte é lógico que a presidente de uma Prudente do jeito que é não sobe em árvore porque o José Serra é yeah, yeah. muito bem meus queridos ouvintes espero ter esclarecido a dúvida de vocês e voltamos em uma próxima oportunidade para trazer mais conhecimento e saber a vossa cultura yeah. Obrigado, professor. Olha, sempre trazendo informação aqui pra gente no Escola Show. Que maravilha. E aqui, olha só, a, a, a Beatriz aqui falando... Mano, a praça é nossa, não pode, né, velho? Não pode. Não, aí também já já é demais, né? Grande Carlos Alberto, sempre presente. Cadê Carlos Alberto aqui? Que maravilha. Essa risada do Carlos Muito natural. Muito natural, cara. Eu adoro, cara. Eu adoro. Aquela... Ah, meu Deus, é um programa maravilhoso. Muito bem. Um ladrão, senhoras e senhores, um ladrão. Um ladrão uruguaio, certo? Ele arrependido, arrependido. Ah, pensei que você apresentava um ladrão para eles. Não, não, um não. Um ladrão, não, que... senhoras e senhores. Não, não, que isso? Não. um ladrão arrependido chegou na igreja e ele falou: "Padre, eh, eu, eu preciso me confessar." Certo? O padre, lógico, chegou: "Não venha cá, meu filho, vamos confessar." O e que que o padre fez? Aliás, o que que o ladrão fez então? Ele pegou algemou e roubou o padre. Que maravilha. Olha só. Olha o que que aconteceu. Quando a missa acabou, uma pequena pessoa... Uma pequena pessoa... De onde que tirar esse negócio aqui na notícia? Muito bem. Perguntou para o padre Ernesto Diano se ele poderia fazer uma confissão. Depois o rapaz sacou uma arma e juntamente com outros dois ladrões algemou e roubou o padre. Eles pegaram telefones, objetos pessoais, a chave de toda a igreja e todo o dinheiro, principalmente do casal de noivos que estava finalizando os detalhes para o casamento, contou aí o secretário da igreja. Segundo as autoridades locais... Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o crime está sendo investigado Mas até o momento, lógico, ninguém foi preso né? Que maravilha, é, é uma coisa linda Você vê, esses caras não estão perdoando nem o padre, meu amigo Essa é a verdade, essa é a verdade, não perdoam nenhum padre, certo? Bom, facebookcom escula show, tudo junto, certo? E aí aqui, olha só a Beatriz mandou o um recado aqui. Hoje eu fui no hospital, né? Aí eu falei isso pro Luke. O Rafa Luke, outro colega nosso aqui, ele me veio com a seguinte piada. Imagina num hospital lotado, cheio de gente tomando soro. Aí chegou na vez do Fernando e Sorocaba. Sorocaba. <risos> ah, que bom, que bom, né? Muito boa essa piada. Maravilha, Rafa Luke. Eu acho que ele tá querendo competir com o Esculachô aqui, viu? Ó, oh, legal uma que eu ouvi essa semana de paulista e carioca. De paulista e carioca? É, Qual rapaz, que era? Diz que o paulista tá no Rio de Janeiro, é. aí ele entra numa lojinha de adereço e fala... Utensílios, né? Ai, eu quero comprar um pinico. Aí o carioca... O que você quer comprar? Aí ele... Eu quero comprar um pinico. É. Aqui não tem isso, não. Cara, tem sim, eu tô vendo ali, ó. Ele, ah, que a gente chama isso de paulista. Paulista. A paulista falou, então me dá um que eu tô louco pra encher de carioca. Que maravilha. Olha aí, que belê, mas me deixar barato, né? A velha rixa, né? Entre paulistas e carioca. A velha rixa entre paulistas e carioca. Catarinense Olha. e gaúcho. É, tem vários, tem vários as pessoas que... é Goiano e Mato Grossense também, descobrir que eles não se dão muito bem não e tal. Então, maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos para o horóscopo, certo? O horóscopo. E na sequência, depois da música, já tem a primeira estreia aqui. Curiosidades. Esculachou no mundo das curiosidades. Depois da música, você não pode escrever, certo? Então, vamos agora para o horóscopo, com o nosso querido desastrovo João do trazendo, né, toda aquela iluminação para você que acredita nessa essa vagabundagem, né? Horóscopo, horóscopo, se oh. confira no seu signo. Estou de volta agora com as previsões para você que é de Capricórnio. Entre as escolhas, Capricorniano, escolhe o que for concreto. Se dirija até uma loja de material de construção e compre tijolos. Previsões agora para você que é de Sagitário. Sagitariano acredite que dias melhores virão Eles se chamam sábados, domingos e feriados Preciso agora para você que é de Libra Aprenda que é possível viver em rodeios A menos que você seja um peão de boiadeira E no próximo bloco, mais horóscopo para você Escula show do no mundo das curiosidades O reino animal também tem seus super heróis a lagosta boxeadora tem uma supervisão, capaz de enxergar do ultravioleta ao infravermelho e pode dar um soco com as patas dianteiras, que tem a mesma aceleração de um tiro de calibre 22, chegando a 82,8 km por hora. Se um ser humano tivesse a mesma força, poderia jogar um CD do Justin Bieber em órbita ao redor da Terra. Falando em força, há um animal ainda mais forte. O besouro Hércules, que pode chegar a 17 cm de comprimento, consegue levantar 850 vezes o seu peso. Ou seja, um homem com essa capacidade poderia levantar a preta Gil. Na data de hoje, 30 de agosto, há exatos 12 anos atrás, o apresentador de TV Silvio Santos foi mantido refém em sua própria casa por um sequestrador. Dizem as más línguas que ele escapou de uma tentativa de assassinato em dezembro de 2009, dizendo... É você, Lombardi! O corpo do locutor foi enterrado em Santo André. Escula show no mundo das curiosidades! Muito bem, estamos de volta aqui com Escola Show. Olha que maravilha o mundo das curiosidades. É, e olha só, né, cara. Silvio Santos foi sequestrado dia 30 de agosto, né, cara? Aí já estamos fazendo já 12 anos do sequestro de Silvio Santos. É que maravilha, não sei se é motivo para comemorar. Ah, isso? Exato, mas eu não tava ouvindo as curiosidades nada, né, cara? Que maravilha. Isso que bom, que bom saber que o programa tá bem Tá, tá conversando com o nosso ouvinte Tá conversando com o ouvinte, né? Trabalhar que é bom na... Quem que você tá conversando aí? Com a Lisa A Lisa... A Lisa Staples um um Staple. um Olha, Lisa a, a, a sua música Aquela música do Daniel Boa Aventura virou, virou trilha de quadro Virou trilha de quadro A gente vai usar aqui no... No... No... Dicas de Cinema Com Zé Wilker No próximo bloco, aí No próximo bloco não pode perder Dicas de cinema com o Zé Wilco, já vou até deixar na agulha já aqui o oh, o um negócio que não tá, tava para rolar os classificado mas não, vou botar aqui oh, as dicas de cinema pro próximo bloco, certo? para você acompanhar aí, que maravilha, né? Enquanto isso, a gente vai acompanhando a o School Show, essa música sensacional rolando de fundo, né? Uma música toda sutileza pra mulherada, acompanha aí, que beleza, olha o som aí, dá uma ouvida, dá uma ouvida. Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais, vá morar com Satanás Lá nas grades do inferno Que maravilha, Carlos Alexandre Vá Pra Cadeia, música de 1978 é. Véia, maluco, véia, véia. Olha só, tô vamos falar bebido, de uma bebida? é Ela é da... da de que país? É do Canadá. Atenção, <risos> Family Staple, vocês que tem parente no Canadá. Pra depois não falar que eu tô mentindo, depois você pode confirmar lá com os parentes. Olha só. Teve um... Eu, não, eu quero entender isso, cara. Olha só. Um bar. Um bar que fica em Dalson City, em Newcom, no Canadá. Lançou um drink. Bonito drink tal, muito bem, né? Qual que é o drink? O drink é um whisky... Mas eles servem no, no, no copo um, um dedo de pé humano, vamos dizer assim. Hã? Exatamente, eu sabia que essa ia ser sua reação. Eles pegam um copo de whisky, certo? Um copinho de whisky, uma dose, e eles colocam dentro do copo de whisky um dedo humano desidratado no sal. É isso, é um dedo de pé humano desidratado no sal, não é mentira. No último sábado, inclusive, um cliente é foi montado nesse bar porque deve ser difícil você se encontrar dedos por aí né então o bar fez uma fez uma regra ali ó se você quiser tomar o um drink você toma sem posto o bencinho no dedo de... Ai, que nós meu de é mas você não pode engolir o dedo se você engolir o dedo você paga uma multa de 500 dólares certo e um cara no último sábado decidiu engolir o dedo ele decidiu Ele engoliu, pagou e foi embora. E agora o bar aqui, o bar que fica num hotel, inclusive, em Dalson City, colocou um anúncio no site na tentativa de encontrar alguém que queira doar um novo dedo pro, pra, pro, pro drink. Que maravilha. Os caras Por... tinham um. Os caras só tinham um dedo. Deve ter pegado de algum defunto, alguma coisa assim. Então assim. provavelmente só tinha... a ah, Ninguém podia bebeu o drink ao mesmo tempo, Não, né? não, um por vez, um por vez, aí tá o cara que ela colocava o dedinho lá morto do do, do negócio lá dentro da bebida, <risos> aí o outro vai tomar, cara, o que leva o ser humano a tomar um drink que tem um dedo do pé, cara, pelo amor de Deus, cara, é o, é o whisky e o Kong Gold que eles servem com um velho dedo do pé dentro do copo, é, que maravilha, Segundo a tradição aí, tem uma tradição Toda, é uma tradição O cliente tem que só tocar os lábios No dedo do pé, que foi desidratado E preservado em sal Que maravilha É é, é lindo, cara, não tinha eu, eu suporto, olha Tequila, né, tequila tem aquele vermezinho Da tequila, que falam que se você engolir, da virilidade, não sei o que, não sei o que, mais agora, um dedo de pé, meu amigo, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Ainda tem aquela unha encravada, já pensou? É, sério, para, correr, para com para com isso. Você dá chupada naquela unha preta já? Pelo amor de Deus, olha ali o Abner boca aberta, aqui, ó, Abner boca aberta, ela já acabei de que você avisa, né, Abner boca aberta, maravilha. Não, por que eu e boca aberta? Não, não, eu não sei, ué, eu não sei, cara, é. Eu tava distraído, ele tava falando que tava conversando com o ouvinte. É, pode <risos> Cena. vê, Ela não se concentra no trabalho. Lá você não se concentra nada. No Mas trabalho, eu não assim. falei do assunto, tá Lisa? Ai, ah, então beleza. Então beleza, Só continuando o segredo. Continuo seguindo, não sei o que que vocês estão tramando por aí, nem quero saber. Vou falar agora. Bom, o Escola Show vai rolando é facebook.com/escolashow para você deixar o seu recado assim, não você que tá ao vivo. Tá ouvindo a gente pelo site da e rádio, certo, nesse momento, agora 8:57, você pode entrar no site da e rádio, clica em pedidos e recados, preenche o formulário lá E manda pra gente que a gente lê o recado aqui ao vivo Ainda hoje nós temos, como eu falei, né? Temos estreia temos o Vacilo Urgente daqui a pouco no próximo bloco sim. Vacilo Urgente com José Luiz da Treta Também vamos ter as dicas de cinema com José Wilker Sim, dicas de cinema com José Wilker E ainda hoje, lógico, além das nossas pérolas do Facebook Também que é sucesso aqui nesse programa Nós vamos encerrar com chave de ouro com o Skula Muito bem, o Skula que vai rolar aí da Britney, o school aqui da Britney, versão muito boa para você que sai do trabalho, pega aquele metrozão tal, a gente já vai lançando dicas, né, mas vai se ligando que daqui a pouquinho a gente tem essa, essa, esse school aqui maravilhoso aqui no nosso programa, muito bem, e também daqui a pouco você não pode perder a notícia, o vovô viciado em Viagra dos Estados Unidos, vovô viciado em Viagra você vai ver aí que é perigo o Viagra, é perigo, é perigo. Eu, provavelmente não. ele deve gostar do, do sabor do Viagra, só se for, porque... Não, não, não falam que o Viagra funciona, rapaz. O cara, o cara, ele ele tomava muito o Viagra, mas ele morreu já, morreu, morreu, mas daqui a pouquinho você vai saber mas, o provavelmente que Provavelmente ele vai parar daqui Não, não, não foi, não, não foi. Mas daqui a pouquinho você vai saber o que aconteceu dele. Depois que o velhinho viciado em Viagra morreu. Você vai saber daqui a pouco, agora, 8:58 é a hora do que? Do nosso break, né? Do nosso break, é hora de ganhar dinheiro e tudo mais. Até parece, né? Oh, nossa, tá ótimo. Bom, vamos fazer o sim, vamos pra um break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Você vai, enquanto isso, mandando seu recado pra gente e curte a nossa página, tá? facebook.com Facebook.com.br iradio.com.br e para você que tá ouvindo ao vivo, para você que tá ouvindo no rádio santafe.net. Um grande abraço para galera da Rádio Santa Fé.net. Um abraço aí, Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, o pessoal também acompanhando daqui escutação, certo? bom, Então a gente vai para um pequeno break rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui no melhor programa da internet. Escuta show um programa internacional Muito boa noite. Olha, é um é um prazer, é um prazer eu tô chegando aqui desse programa. Esse programa o Skull Show agora com vacilo Urgente para trazer para você as baterias que chocam a sociedade Muito prazer, boa noite, é, é, é, eu vou agora começando o programa aqui, chamando o comandante, a build do comandante, alô comandante. Alô, da treta boa noite para vocês, espectadores. Estamos aqui sobrevoando o local do crime. É isso aí, ô, oh, meu querido, oh, meu querido comandante. Tem uma cena do Baxacina, é isso que tá chegando aqui? Tem uma chacina ao vivo, é isso, comandante? É quase isso, da treta Estamos sobrevoando aqui a área do crime, mas na verdade, onde houve a chacina, a cena não é mais ao vivo. Mas como assim não é ao vivo? Me explica aí esse negócio. Tá dando microfonia. Alô, direção. Tá dando microfonia do estúdio. Como é que não é ao vivo, comandante? Então, a verdade da treta, que seria ao vivo se fosse alguns instantes atrás, mas como já foram todos assassinados, agora a reportagem é ao morto. Tá, mas é uma brincadeira a barbaridade, não é possível que tão fazendo isso comigo aqui nesse programa, viu? Vamos falar agora do esporte, porque olha, chegou o caso aqui do assassinato do meio campista, do Abery Capineiro, não é, o comandante Abilton, fala aqui pra gente o que que aconteceu da morte aí é, do do meio campista. Então, o que aconteceu da treta é que o goleiro já foi cometeu o assassinato e ele já está, já foi encaminhado para a delegacia. Ele já foi encaminhar, ele, ele ele que matou então, ele que batou, ele que batou o meio campista, é isso? É isso mesmo, segundo as informações ele já se encontra detido Mas, mas, mas, mas me explica aqui como é que ele batou esse meio campista? Então, pelo que as fontes informaram, ele matou o meio campista com um tiro de meta Ah, não, não pode ser, brincadeira, um tiro de meta, agora esses caras tão cheios da piada Que é brincadeira, é barbaridade, viu? agora eu vou falar de uma barbaridade uma barbaridade um básico o um básico que tem que aí fazer o show dele para entreter as crianças sigas durante o show ele perdeu a liga e saiu quebrando tudo chutou cartola e arrumou briga oh, oh, oh, o combatante Abilton me dá e vou me ajuda aí eu oh, me dá informação com então estamos sobrevoando agora o circo aonde aconteceu <risos> Onde aconteceu o acidente. Você tá sobrevoando o circo aí, e o que que aconteceu aí no circo aí que ele brigou com todo mundo e... Após o palhaço soltar cartola, ele saiu correndo e se encontra foragido no momento. O pessoal ficou hiper revoltado com atitude do Nisse. Lembra aqui, pessoal, a classe dos mágicos, é isso? Não, não, não, da treta, a classe dos sambistas. Olha, babricadeira, eu tô eu tô indignado com essa barbaridade. Tô sendo trollado aqui nesse programa. Eu não vou mais fazer data. Olha, eu vou embora eu vou embora. E a gente volta da semana que vem com mais um vacilo. Gene, ajuda aí, ô. Oh! estamos de volta aqui com o Esculachão na em rádio, que maravilha olha só, vacilo urgente estreando aqui, seja muito bem-vindo da treta eu espero que você fique aqui por muito e muito tempo, tá bom? Demorou, é nóis Agora 95, você está acompanhando Escola Show ao vivo É não, aí, só, não só da treta, né? O, o, o comandante Hamilton, o... ele tá, ele segue tô, to... ele tá sobrevivendo até o circo, meu amigo. Pelo amor de Deus, olha, você que acompanha ao vivo radiohidro.com.br pode mandar o seu recado lá no site, certo? E rádio.com.br, clicar lá em pedido de recado se preenche. E para você, meu querido, tá acompanhando a gente pela reprise em rádio santafé.net. Com um grande abraço, vai curtindo a nossa página lá no no, no Facebook, em facebook.com/escolaxow e vai deixando o comentário lá também, que mesmo não estando ao vivo, a gente vai separando e vai lendo aqui, beleza? Eu, Eu quero mandar beijo. Manda beijo para quem? Larissa Cristine que acabou de chegar. Então, viva, gente. Um beijão para ela. Que beleza, apareceu, né, finalmente. Apareceu. Tá de volta Larissa Cristine. Parabéns, filha. E mandar um super beijo pro meu amor que está em Araraquara. Ah, não. Não que... é, o que... Evandro, que... Tá? Que... é o Evandro. Que... Tá? Que... Tá? Para, para, espera, espera, <risos> espera, espera, espera, espera, espera. que agora, agora, agora eu fiquei, eu fiquei intrigado aqui, trilha, trilha, pelo amor de Deus. E isso, namorar? meu amor, que que negócio é isso, cara? Mandar um beijo pro meu lovinho, pra Bruna, que tá, que vai ouvir a reprise aí do nosso programa. Um super beijo pra ela, falar pra ela que eu tô esperando ela aqui em São Paulo. Olha só, cara, que que é isso? BC Você tá, assim, escondendo o jogo, tem botão. Rapaz, <risos> rapaz, Olha não, só... não. Você nunca falou para mim dessa Bruna agora que eu tô sabendo, galera, precisa, precisa conversar mais no, no momento das músicas tal. verdade. A gente não, a gente não tá assim, mas tudo bem, tudo bem, Bruna, um beijo para você. Espero que você faça uma boa viagem. A Priscila tá vindo para São Paulo agora. Se Deus quiser, ela vai vir em breve aí. Fala para ela que eu tô no aguardo, ansioso para conhecer pessoalmente. Para conhecer? Ou melhor, eu já conheço. É, não, agora É da, época de... da escola. Ah, tá. ah bom, ah, bom. Mas tá. na escola a gente não se falava, a gente come... pegou contato depois de um tempo, entendeu? Não, mas é, não e outra, na Foi escola... pelo Facebook que a gente começou a ter contato. E não é, na escola a gente conhece algumas pessoas, tal, não sei o que, muito bem, tal, só que passa o tempo, né? Elas podem evoluir para melhor ou para pior. Você sabe como é. Tal tem muita menina por aí que eu vi na época da escola, que era bonitinha, era bacana, e hoje meu amigo tá um caco, mano, tá, tá, tá destruindo Não, a sensação. Não, isso aí geralmente aconteceu muito mesmo, eu vejo muita menina que era metida bacanona na escola, é... que andava com o narizinho empinado, isso. aí tem um filho fica com o bucho quebrado e sai andando de cabeça baixa quando vê você na rua. Sensacional, é verdade, é verdade, aconteceu muito isso, você... Você, moça, você pode estar nos ouvindo, vai saber Tem tantas, né, cara? Tem tantas que alguma Milhares delas, Alguma delas pode estar ouvindo, viu só? Ficava esnobando os cara na escola Agora você se lascou, minha filha Agora você se deu mal E agora você está esse bucho horrível que você é, certo? <risos> Bom, vamos aqui às notícias no escola show Vovô viciado em Viagra Sim, chegou a hora A família de um americano Que morreu aos 84 anos em Phoenix, no estado do Arizona Acredita que ele teve 54 filhos Filhos, meu amigo! Cara. É, cara, olha só o que que acontece. Depois que o velhinho onde morreu... onde é essa notícia? É dos Estados Unidos, Arizona. Pensei que era da Paraíba ou Pernambuco. Rapaz. Não, pela... É, parece, né? 54 Parece, 20. mas é do... É, você já vê que o nome já propicia... Arizona, né? Certo? Mas aí o que que acontece? Ó, o velhinho morreu, a enteada dele foi pra casa dele buscar alguns documentos, tal, depois que ele morava na casinha dele e tal, né? E descobriu na gaveta vários frascos de 100 miligramas de Viagra e uma pilha de certidões de nascimento. <risos> <risos> Agora ela procura, segundo o jornal, quem são esses filhos, aonde eles estão e quem são as mulheres com quem o padrasto dela se relacionou escondido durante todo o tempo em que viveu. O que ela quer fazer aí, segundo o que ela disse em entrevista, é encontrar as crianças e fazer com que eles saibam que eles têm uma família que os ama e que quer conhecer. Mas haja amor para 54, <risos> é, meu, meu, mas meu de Deus, meu amor esse aqui de bengala americana aí, ó. Nossa. <risos> Você abrir a foto dele aí, se falar que ele é da Paraíba, Pernambuco também, cara, também da pra passar batida, hein? Passa batida, passa muito. Parece batido. americano, não. Não parece, não. E olha só que maravilha, ele viveu 17 anos agora com a mãe da moça, certo? Até morrer. Enquanto isso, ele teve aí um monte de filho, bicho. Olha só que maravilha. Durante uma audiência no tribunal, ela encontrou dados de que o padrasto dela teria 42 filhos, mas depois de falar com os vizinhos, acredita que o número pode ser tão alto quanto, quanto 54. É que nem aquela contagem de gol do Romário, né? Que tem, tem uns oficiais, tem uns que não estão valendo muito bem e tal, não sei o que. O Túlio. O Túlio. O Túlio tá chegando a mil gols até ele falar. Ele tá chegando aí. a 50 anos, né? Mas... Mas não larga o osso. Não, é verdade, cara. É impressionante. Olha, Túlio Maravilha. Que maravilha. Que beleza. Falando em maravilhas, olha, vamos para mais uma rodada do nosso horóscopo. E na sequência, depois do bloco de música, a gente tem... A estreia das dicas de cinema com Dicas de cinema com o Zé Wilco você acompanhar o bom cinema Que há na internet né que, que, que <risos> Bom cinema, aqueles sites Que você apaga o histórico Que é uma maravilha, não, brincadeira A gente vai falar já sobre isso, vamos pro horóscopo E já já a gente volta Horóscopo, confira o seu signo De volta com o horóscopo Agora para você que é o no signo de leão Às vezes é preciso quebrar alguns galhos para os amigos, Leonino. Mas não deixa eles abusarem, não, senão você vai ter que desmatar uma floresta amazônica. Previsões agora para você que é de aquário. Tudo na vida tem seu preço, aquariano. Então aproveite se você estiver solteiro, tem muita gente em liquidação. Previsões para você que é de peixes. Se você está à procura de um amor, você poderá encontrar a pisciana. Mas faça bem a escolha, porque às vezes você vai atrás um boy magia e atrás de volta uma magia negra. E no próximo bloco, os últimos signos do horóscopo pra você. Agora no escola show dicas de cinema com o no seu Yuki. Hello Detroit! Bem... É verdade! E eu estou aqui agora no Escola Show pra trazer pra vocês as dicas de cinema para você, meu garoto que gosta de ver um bom filme, não é? Demorou, é nóis! Então começando as dicas do primeiro filme! É a história de um rapaz que decide cruzar o Atlântico, mas quando ele chega no avião... Ele encontrou acento assim todo desuntado de fome. Não é, é o filme Esqueceram de mim. O segundo filme é o grande filme do cinema nacional deste mês... ...que é a grande obra de computação gráfica... ...que traz Jô Soares... Um beijo do gordo... ...nadando no espaço sideral, não é? É o filme Jô Nada nas Estrelas. E daqui a pouco a gente volta. E o terceiro filme é grande o grande destaque para o cinema deste mês é a triste história de um rapaz com problemas gástricos que acabava por sempre soltar dois pendigos na sequência, não é meu amor? Na verdade, ele sempre quando ele soltava um pendigo, ele soltava outro pendinho junto, ele é o Gasparzinho, tá certo? E na semana que vem, é lógico, eu volto com mais dicas de cinema que são simplesmente Uhul! fenomenais Que maravilha, nosso querido Zé Wilker aqui, olha só, que maravilha. É o filme do Gasparzinho, meu amigo. <risos> É, é. o Gasparzinho foi olha, foi flongas, meu amigo que maravilha, o Escolachou rolando aqui pelas ondas da rádio ao vivo para você que tá acompanhando também através do nosso blog e também através da, da Rádio SantaFé.net de Santa Fé do Sul, Rádio Yes Bananas, e yeah, a galera lá da, da Yes Bananas, transmitindo todos os sábados e domingos este programa às duas da tarde o nosso beijo para eles, muito bem Música E manda beijo que essa trilha toca e a gente até fica meio gay assim, É uma maravilha Bom, vamos fazer o seguinte, vamos às notícias Olha só as notícias que vem chegando aqui nesse programa Eu ainda tô com o negócio do Gasparzinho na cabeça essa foi, essa foi sensacional, realmente Olha só, uma americana Ela foi presa, mas ela foi presa porque ela ela tomou uma, tomou uma cangibrina a mais e tal, aquele negócio todo e tal. Toma cachaça, Exatamente, né? Você vê aí. E ela fez o quê? Olha só, uma mulher de 55 anos, ela foi presa após urinar no sofá do vizinho. Olha que maravilha! Olha só, a Kimberly Ann cruiser Crowley estava embriagada e entrou na casa do vizinho, John Pizzurro, que ficou assustado com a cena e chamou a polícia. Imagina, <risos> a véia de 55 anos mijando no seu sofá. Cara. Foi só uma mocinha, né? É, a ação ocorreu na noite do último sábado, dia 24. Né? Segundo a polícia, e o homem ligou avisando que tinha uma mulher bêbada na sua casa e que ela não queria sair. Enquanto ela esperava a polícia chegar, a mulher urinou em seu sofá na sala de estar. Quando a polícia chegou, a moça fugiu. Olha só, a polícia conseguiu pegá-la quando ela tropeçou na sua própria calça na rua. <risos> que tem e aí né perguntaram para ela o quanto ela tinha bebido e ela disse que não tinha ingerido álcool tentarou gemma ela resistiu disse que queria ir para casa né E aí no final né o marido da da, da, da moça acabou confirmando para a polícia que ela tinha bebido e depois saiu para fora de casa que maravilha ela recebeu aí acusações de transgressão conduta desorteiro embriaguez pública e vadiagem e Seguindo aí, segundo os documentos policiais. E foi presa com uma fiança estipulada em 5 mil. Vai achando que beber na rua é fácil lá. Não, não é, não é, não é. O negócio lá é complicado. Você sai bebendo na rua, você pode fazer besteira e acabar indo para cana. Agora, tem gente que não precisa beber. Olha só, esse cara aqui... Um jovem de 20 anos, americano também, na Flórida, o cara foi acusado aí... Bom, ele foi preso, na verdade, ao ser flagrado, pelado, enquanto passeava com o cachorro na rua. Olha que cara louco, ao ser questionado pela polícia porque ele estava nu, o Robin Campbell, que é o nome do cara, disse Esta é a casa de Deus. Que que é isso, cara? Esse cara é louco Só morre por ser ele <risos> O cara fala que é na casa de Não, e o que que tem a ver o cara andar pelado? Ele foi detido aí após os policiais usarem uma arma de choque, meu amigo Tiveram que dar um choque no maluco ali E ele foi acusado de resistência à prisão E exposição indecente Olha que maravilha Que maravilha Pô, falando de choque lembra lembrei de uma amiga minha que quase morreu semana passada Por quê? O que, que aconteceu? Ela tava lavando no quintal, a filha dela derrubou um fio Ela ah. foi segurar, foi tirar o fio do lugar, ah. quase morre eletrocutada, ela desquiscou depois que conseguiram desgrudar a mão dela do fio. Meu Deus. Ela ficou uns 15 minutos ainda se tremendo. Caramba, olha, eu não sei porque que eu tô dando risada aqui, mas é, é um negócio sério isso da eletricidade, não é brincadeira não. E, bom, deixa eu mandar aqui um beijo pra Beatriz Staple, não ela aqui agradeceu do Grease, foi ela que pediu, né? Você Sim. acha que nós ia tocar isso em sã consciência, não é? Não, não, né? Foi pedido da Beatriz, se você quiser pedir sua música, mandar seu recado, você tem várias formas de fazer isso. Você que tá ouvindo a gente ao vivo em rádio.com.br Acessa lá o site da E-Radio, clique em pedido pedidos recados, preenche o formulário e manda pra gente. Você que está ouvindo, sei lá, ao vivo, reprise ou tudo mais, quer deixar um recado pra gente, facebook.com/ facebook.com.br, escolashow, curte a página e já publica no nosso mural, que a gente separa os recados da galera e lê aqui neste programa, certo? Demorou, é nós Muito bem, agora 9 horas e 28, vamos fazer o seguinte, a gente vai já já pra um break, dá tempo de mais uma notícia, presumo eu, não sei, pode ser, a produção, pode ser? Ah, então muito bem, muito bem. Olha só esse cara é inteligente, esse cara é inteligente, um homem de 50 anos. Roubou um dólar de um banco em Portland. Um dólar, certo? para quê? para ser preso e receber atendimento médico. é que maravilha. Ai, ai, que maravilha. O Tommy Dean Alcipp entrou em uma agência do Bank of America às 10 horas da sexta-feira passada. Entregou um bilhete ao caixa no qual exigia que ele lhe entregasse um dólar. Com dinheiro na mão, Alcipp se sentou na entrada da agência e esperou a polícia chegar. E aí, então, a polícia veio, levou ele para cadeira. E ele tá com uma fiança de 40 dólares Que eu acho que ele não vai pagar não, hein Ele não vai pagar não 40 mil dólares a fiança? Pelo amor de Deus, cara Olha só que maravilha Bom, Se o cara não tem provavelmente dinheiro para pagar o atendimento médico Ele não vai ter esses 40 mil dólares para pagar a fiança É, não, cara É, você vê, pelo amor de se Deus essa não, moda cara. pega no Brasil, cara Que isso é muito suço é cara, roubando o banco Vai ter fila de assaltante em cada agência. Todo mundo falava, né? A gente paga a cadeia dos outros, comida, estadia, não sei o quê. Esse americano foi ligeiro. Ele foi ligeiro. Ele foi ligeiro. Bom, deixa eu mandar um beijo aqui, um grande abraço pra galera, que é pra, pra, pra Priscila e pro Fernando de Santana de Parnaíba né? A, a Lisa indicando ali o, a, o programa pra galera, vai expandindo tal né que maravilha, seja bem-vindo ao casal aí, a Priscila e o Fernando vamos fazer o seguinte, vamos pra um pequeno break que daqui a pouquinho é a hora do sucesso é a hora do espilater é a hora que você vai curtir também as pérolas do Facebook as ah, pérolas não podem faltar, né? as pérolas do Facebook, senhoras e senhores não percam daqui a pouquinho a gente volta já já eu o Escula Show É o escola Show Escula, é o Escula, Escula Estamos de volta, gente, agora naquele momento que você já sabe, é um momento romântico, um momento... Um momento entre eu e você aqui pra gente se indignar junto com aquela sacanagens, né, que aparecem nas redes sociais... Vamos às pérolas do Facebook desta semana e, e Isso acho... é o que não falta, né? Não, não, é, é Facebook, é Twitter, é tudo que é coisa e começa aqui com uma série de sucesso. Eu acho que eu tenho até duas imagens sobre isso, tenho, tenho. Vamos fa... vamos começar com a primeira. Vamos começar com a primeira aqui, olha, o rapaz manda no chat do Facebook para pessoal, "Olha, querido, tem como você abaixar que eu já eu já odeio esse negócio, né? É baixar, baixa. O cara sempre tem negócio de abaixar. Tem como você abaixar? Akíder, Akíder, Akíder, eu, eu não entendi muito bem o Akíder. Eu não entendi o que ele falou. Mas, peraí, vamos tentar. Ah, ele corrigiu aqui, ó. Não é Akíder, é Alkínder, Alkínder. Você conhece esse seriado, Não sei, mas pelo que ele disse ali, é de Zumbim. Zumbim, ah! <risos> deve ser o mesmo seriado que esse cara aqui tá falando, ó. Vamos ver aqui, o cara que virou e falou pra moça, ó, oh, você baixou o Deuke... The Walking Dead. The Walking Dead. É, The de Walking Dead. The Walking Dead, né? Muito bem, que maravilha. The Walking Dead. Nossa, os caras estão de pronúncia aqui, né? De inglês aqui nessa coisa. Vamos para uma próxima aqui. O olha O cara só. desse não pode assistir filme legendado, não. Não, não, não pode. Ele não precisa... vai entender nada. Não Ele vai assiste, saber ler. Assiste o filme legendado com o dedo na pausa, né? Para poder acompanhar bem e tal. Essa daqui a imagem. A mulher posta uma foto bonita de biquíni. O cara coloca aqui, ó. Você... E assim des do dia que eu e aí inventa uma palavra a nova, "liconheze, menina". Menina, memina, menina, menina, memina, memina. Que bonito. Qual que é a palavra? "Liconheze", é, é uma ele palavra falando só. italiano. L H N E S, "liconheze". É da você italiano, realmente uma palavra muito bonita. É um cara poliglota. E olha aqui, ó. O cara recebeu, acho que uma proposta de troca de Playstation, não sei o que, ele quis justificar e... Vamos tentar decifrar o que o cara escreveu, ó. Cara, você parecer criança, não importa... O... Oroló? Não importa... Ah, não importa o rolo. Muito bem, nossa. <risos> não... Orolo, porque o... tá tudo junto, porque né? tudo junto. Importa a volta, a volta com U, né, cara? Que coisa horrível, pelo amor de Deus. Eu tenho um PS3. Zzz. Olha, olha isso daqui. Se você Se me oferecer essa, é russo isso daqui. Se você me oferecer, se você me oferecer um PS1 e me volta, eu lá, tro... ah, eu não, eu não quero ler essa mais, eu não quero. Eu não quero. Essa essa tá ruim, essa Me tá ruim. volta aí eu troco, eu troco, sei lá. E agora o Gabriel aqui pergunta, olha, carai Será que jora é bom para tristeza? Oi? Eu não entendi o que ele falou. Será que jora é bom para tristeza? Ah! isso que eu não me fiz se, chorar. Será que jorar? Jorar. Ele é espanhol. Espanhol, claro. Claro, espanhol. Não, isso que engraçado. Isso é infeliz sobre escrever tristeza, certo? Mas jorar... ele e chorar tá... o infeliz não sobre escrever. Pelo amor de Deus. E aqui, pra gente encerrar... Temos aqui, olha, uma foto que publicaram no Facebook para mostrar como que é o pulmão de um não fumante E o pulmão de um fumante É bom até você ver Procura aí no Facebook Você que fuma tem que parar com esse vício horrível, certo? Eu falo isso que eu fumo também, eu tenho que parar Mas aí tem a foto dos dois pulmões E vem o cara e coloca logo embaixo no comentário Gente, os dois morreram? Não, não, não, imagina, não O cara de baixo respondeu Não, meu amigo, tiraram o pulmão só para sessão de fotos Depois colocaram de volta E a dona saiu andando para comprar mais cigarro maravilha. Você viu quantas curtidas esse comentário 77, dele? 77, né? Mil e... Não, a resposta é mil, a né? Resposta, 1049, 1049. Que a galera sabe, né? Que tem que responder à altura esses filhos da mãe. Não, quem foi que curtiu a pergunta do cara? É isso que eu não me conformo. Teve 77 idiotas que curtiram a pergunta se os dois morreram. Prova então, é provavelmente. Provavelmente ele não é o único imbecil. É que não conhece o sistema respiratório. é Essas foram... As pérolas dessa semana, senhoras e senhores, aqui nesse programa sensacional. Não olha, vou isso não daqui você. a pouco vai ter algum ouvinte colocando, mas não respira com o nariz. Não, é, é capaz, é capaz. É capaz. É capaz, então tem que tomar cuidado, porque esse programa acontece de tudo, né? Vamos, vamos para, olha, olha, olhem o, o palhaço Caçarola cantando aqui de fundo. Olha que maravilha. A babava igual um cachorro. Aveia grita, pá. Vem a babafa, que estava tremendo Chama a ambulància, velha tá morrendo Velha tá morrendo, velha tá Uma bula, velha morrendo, velha que maravilha, a véia tá morrendo pra ajudar a vela, pelo amor de Deus, gente. Bom, esse aqui é o escola Show, você pode ir mandando seu recado pra gente em facebook.com/ Escula Show, ou se não, pra você que tá ouvindo ao vivo em rádio.com.br, clica lá em pedidos e recados e preenche o formulário e manda aqui pra gente também, tá? Vamos pras notícias, porque daqui a pouquinho nós temos o um momento, um momento muito bacana. O gran finale. O gran finale, o Escula aqui daqui a pouco. Escula aqui daqui a pouquinho... Agora vamos mudar aqui um pouco o ritmo da, da Olha só. Quer dizer, gente, tô ficando doida. A Lisa, ela falou lá para eu mandar um abraço, né? Um, um beijo para Priscila, e pro Fernando ela falou: "Gente, eu tô ficando doida. Você falou falou com o casal e eu não ouvi". Que beleza. Você vê, é, ela tá, tá velha, né? Já tá na hora de comprar aquele Sonic 2000 e tal para dar um dar um up na audição da Dona Lisa. É, tô falando para senhora. Bom, vamos Vamos aqui para a notícia Japão, senhoras e senhores. Agora não é mais Estados Unidos, Japão. Um festival em Tóquio, no Japão, contou com uma comida típica inusitada nessa terça-feira. Um sushi de 120 metros. Uau! Olha que beleza. A comida foi preparada com um rolo gigante e contou com a ajuda de vários voluntários, inclusive crianças. Depois do sushi gigante ficar pronto, o chefe japonês começou a cortar a comida em várias porções para servir aí os visitantes. Meu amigo, olha só, um rolo gigante. A galera, conhece o sushi, né? 120. Ah, rapaz, que rolão, hein? Cara? Olha só, que beleza, cara. O Japão ali fazendo... É festival da culinária. Que maravilha, olha só. Falou em Rolão de 127 metros, você ficou com água na boca agora. Não, aqui, não, pelo amor de Deus, para com isso. Não faz isso mesmo, Agora, olha só. Notícia aqui, dá tempo. Será? Eu acho que não vai dar muito tempo, não. Vamos para o horóscopo. Se der tempo, daqui a pouquinho a gente solta, porque esse programa tá todo enrolado aqui. Vamos para o com o João Dudu. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Horóscopo. Horóscopo. horóscopo. horóscopo. Confira o seu signo. Agora as previsões para você que é de virgem. Seu signo está em alta. Nos esportes, aposte no baralho. Na profissão, cuidado com o trabalho. E no amor, receba o meu carinho. Previsões agora para você que é de câncer. Com a nova fase do planeta Marte, é o momento de agir de acordo com a sua vontade. Então liberte-se, canceriano. Faça tudo aquilo que tem vontade. Mas lembre-se... É importante arrombar o um advogado é Bem-vindos agora para você que é de escorpião. Ótimo momento para os escorpiões O planeta Marte passa pela ostenta... oh, constelação Silvio Santos. Por isso você que mora de aluguel deve dar um pulinho no CDHU. Porque você pode virar o escorpião da casa própria. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo Classificados escola Show Vendo lote de cuecas Pirelli A única com revestimento antiderrapante para evitar marcas de freagem Tratar com Caio Toledo rolando a partir das 19 horas Loja especializada em móveis antigos traz promoção de criados mudos. Tenha novamente esta linda peça ao lado de sua cama. Afinal, vale muito mais um criado mudo do que um mal criado que saiba falar. Super queima de estoque nas casas Brazinha tá fogo, bicho. Informamos aos clientes que não abriremos Neste final de semana devido a Super queima de estoque nessa cesta Perdemos tudo após o incêndio Show. Muito bem estamos de volta Com o Skoola Show aqui E deixa eu já explicar que a Lisa a Lisa Staple não explicou, ela não está surda, não, não é Sonic 2000 que falta, não, né, ela... Foi um problema na transmissão, ela tava ouvindo com atraso, né, enquanto a gente tá aqui no comercial, ela ainda tá lá na música, entendeu? É por isso, é por isso, é por isso que ela não ouviu eu falando tal... Ela tá no Era... interior ouvindo via rádio? Deve ser, não, ela tá ouvindo rádio, mas não via rádio, mas bom, tudo bem, internet é manivela, né, aquela coisa... Mas disse aqui a Lisa que já arrumou, que já tá tudo bem, então tá bom, então tá certo... Muito bem, senhoras e senhores, a gente vai seguindo aqui com os últimos momentos do Escola Show, porque daqui a pouquinho vem a paródia. Olha uma paródia sensacional da Britney aqui no nosso Escola Aqui para você que anda de metrô, meu amigo, tá cansado de andar se acotovelando ali no meio da estação lotada. Uma homenagem para você, daqui a pouquinho aqui neste programa, certo? Tá terminar aqui o, o o giro das notícias. Então vamos falar aqui de um americano. Ele foi preso 29 anos, um rapaz, não é? foi preso na Carolina do Norte depois de invadir vários apartamentos de mulheres e insistir em fazer massagem nas costas. Que delícia, cara! Olha que beleza. O Sr. Julio Yanes foi preso pela terceira vez, pelo mesmo motivo, né? Ele foi preso pelo mesmo motivo em abril e junho, né? Em julho ele deu uma descansada agora, mas em agosto ele voltou a toda. E o que, que acontece? Ele invadiu o apartamento de uma mulher e, em seguida, alegou que pensou estar no apartamento de um amigo. Ai, ah, desculpa, tal, me enganei, aquela coisa. Quando a vítima disse para ele sair, ele tentou fazer uma massagem nas costas da mulher. E, por isso, ele foi levado para prisão e acusado de crime de invasão de domicílio e também de agressão. Foi liberado depois de pagar uma fiança de 2 mil dólares. E convocado a aparecer no tribunal no dia 17 de setembro. Que beleza, olha só. O massagista do amor. Deixa eu mandar um beijo aqui também pra nossa querida Joana Dark. Que é Essa daí não pegou fogo na fogueira não, meu amigo. Essa daí tá ouvindo o Skoola Show junto com as duas filhas dela. Então um beijo para você, Joana. Mais uma que a Lisa indica para nós, hein? A Lisa, a Lisa tá com uma empresária pro Skoola Show. É, garota propaganda aqui. do Skoola do escola muito bem maravilha oh, é, o que que a gente faria se não fosse né o pessoal ajudando divulgando o programa e bom vamos fazer se vamos para o escola que é aquele momento bacana o um momento de você ouvir uma linda paródia aqui no nosso programa com o escola aqui dessa semana. O escola aqui sensacional em Ábila. A versão de Criminal da Britânia Speer está sensacional aí para vocês, principalmente para quem é de São Paulo vai se identificar muito. Exatamente. Você que é de São Paulo, a gente já falou, fica andando de metrô, meu amigo. Imagina só as suas aventuras que é. Melhor que imaginar é ouvir, vamos ouvir agora. Próxima estação, Trianon Masp, permaneça no corredor. Obrigado por facilitar o embarque. É seis e meia e o trampo acabou. E para casa eu vou ir de metrô. Tá bem lotado, eu só vou de pé. E fica tenso quando chega na sede. É um martírio tipo uma guerra. E o meu destino é pra irritar. Tá muito cheio, não aguento mais. Acho que eu vou descer no brás. O metro tá tão não é legal. A gente paga caro pra passar mal Três real, todo dia o metrô tá igual No fim do horário comercial, passo mal Próxima estação, Vila Madalena É seis e meia e o trampo acabou E para casa eu vou ir meu Tá bem lotado, eu só vou de pé E fica tenso quando chega, mas... Oh, oh, entra logo, pulo gordura, não Tá muito cheio, não aguento mais Acho que eu vou descer no praia, praia, praia. 3 real, todo dia o metrô tá igual No fim do horário comercial, passo mal O metrô lotado não é legal A gente paga caro pra passar mal 3 real, todo dia o metrô tá igual No fim do horário comercial, passo mal Muito bem, esse foi o esculaque para encerrar com chave de ouro. Ao Muito bem, mais uma edição do escola Show que se vai abner. Mais um programa, hein? Mais, mais um programa. Mais 31ª edição aí. É, pois é, acabando. E você que perdeu algum momento desse programa já sabe, você pode conferir tudo no nosso blog, escola Show ao vivo.blogspot.com Lá tem todas as edições do programa para você. Ou se não, você que quer rever, tal, já fica de olho porque amanhã, sábado, e também no domingo, às 2 da tarde, este programa tem a sua representação especial em Rádio Santa Fé.net Sim, a galera lá Deixa mandar um beijo pra Lisa Stapledon Também mandar um beijo pra Cadê? Pro casal aqui A Priscila e o Fernando É Fernando mesmo? Se não erro, fala o nome do outro aí Pelo amor de Deus, hein? Também um beijo pra Joana Dark E pras suas duas filhas Beijo também pra, pra, pra Larissa. Larissa por... Crestini, Beatriz Staple, Bruna Santana. Exatamente, Bruna Santana. Beijo pra todo mundo. Vocês aí, fiquem com Deus. Na semana que vem a gente volta sexta-feira com mais um escola Show. Um forte abraço. Vamos embora, né? Vamos embora. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Valô, gente. Fui!